جنه الملوک رعاياهم جنہ الملوک رعاياهم حفاظه د باچاهانو د خپلو سترو سره کوو کار دي چرښه حفاظه د باچاهانو تخفلو عوامو د خپلو عوام رایا عوام ته ویل کیږي چرښه کدي واکهي ځدی سبق خلاصه ز قرنین باچ کله د مشرق او مغرریب نووزګار شو دا چرته لاړې دچین ملکوو ته د دغه د خیرو نه دی تا محثره وکله له ت شوونه چې کله بیاقبه وکلو دا دغه شو زچین باچ وله راغې د سر دچینو باچ وله راغې ت خا چې دا اوون ته اودې شو نو د چین باچ خواله راغې او دی ته چې د چین د باچه استستایم زه یم د چین د باچه یم اشقا د چین د باچه استستامه خا درواې ته چېره وورېدو نو هغه دن خبر ورکو ز کارارمن ته چې د چین د باچه ستا د او دا په خپله د چین باچه او او ایرادن لري چې اسکنندر ملاقات له اسکندر اسکنندر چشي ملاقات لهورشي د باچه مو دغه اسکندر کار نه باچ اسکنندر ته دی دغه چې دی خبر وورکوو اوغرانې نه بسې چر کله دا وغېټ شوله نو او کاکس چې واغه ولاړو اوغ ته ووایهاتلي د ته زه په خبره باندې ما ته وکم کول شو دی چې زه خبرې ون کوم د باچ سر مګرته په فټبانې وای خبره کو خبرې کوو نو دربان چې وغ د دی تعلا شو وخت سره چر ته لو اس بژیک شوله نو دا خالیو بس باچ را وورسته شوه بلکسته شو شو دو ورته و چې کله بلکس لاړئ په له بچا ولزتما ټول د کین بچا په خپلوانه ما زه قصیدو نه ما زوستا خو راغلم د دې وژن چې څو عاقله و نه کو بزرګ سره اوبو کې ناپاکی که ستای چرتدانی کتا زمو د ملک معاشره د دې لپاره کړی چې ما وژن نظر اجازه مخ ته ولالم استماع تک مرامین تا او جنگ من به جنگ نه مبريش چې जबाब پخنش کو زمو په مرګ پر راغله زه دا یال په خپل ما مر کنه جنگ من وو نشي او کو چاکتا ست مقصد ما نه خستل سوال غاله چې څونه غاله ول زمد هدا ر کوم ها ته ونیو مې خدای دی به خونه ما سلتا خو سان په خطرته او په خپل تمرک لره غاله چې زغ بجام کرغلی هغه ورته وله ګور ماته دوا کار نه پيشو یا به تمام ملکی نظم په ځبزم خلق بل بادشاہ مقرر کی ما به ملکی نظم په ځبزم خلق بل بادشاہ مقرر کی او استاد سب جنگی ګولانجی وای او یا په ما پری دي په څه باندې تي دی زمون نو اخلي چې کومه تا اراده کړی دا قفوکار د دننه بغیر بس کیدل نو خو کو ته جان ګوالی نو کو زمون صاحب اون جنگی کې زمون په ما اوه ما ته ما ملکه ولواله زم ما ملکه نو په مشران خپل مونږ خاته نه بل باغی مشرک یا دا چې ځمانه په فيديو غواړي دا وللا غا درکم خبره په ختمه ځکه ورنن چې دا خبره واورې د لک ساتي سوچو فکرونکو او په شو چې دا د تیم باچا او خیر سره تل سره ورڅرګد د زاستاشنه کې کسو علامه څو علامه د څو علامه خ د دریو کال تکس بلاله په یو ځل باندې راکوه او ولدا غن ورسته به نیم نیم ټکس ساته و هیڅ خو ماچا ورته چېن ماچا ورته نوړ څواله هغه ولنه دلته څواله ماچا دا قبوله ده واس هغه ورته ورته چې تزما زستانه په د دریو کال په یو ځل ټکس سوالمه نو ولست دا عوامو متشخالي هغه ځل زه دا عوامو د مال نن در کوم ځل زه د خپل جبرد کوم او پر زمون په دې وعده باندې ما الله تای بس زاته نه ګورم د زما استاد وعده چې شو او دا وو ته شو په شوکریښ کوي چې نو راوخه ته سابع د چین بچا سره د خپل پوزونو خلق مختره دونه پوزینو راوست چې دا ټول لرته د سړي او دا زلکارنه د پوزونو تاوشو یغې په منځ کې راغون کړی د هغه د خپل دغه د زول قرن ان اسکندر لکه مونږه خوستې کایم لته نه به غیر مونږ نه پخیره به مونږه ته ښولا او د هغه د تیم شو چې زمونږ سره چېن بچا څه وکړه دوه کا وکړه پدې منسکی چې پیکر کا چې د چېن بچا به راغې زو دي سر باندې تاج پروت اوس په هغه شکل کینم چې زول قرن ان دغه ټول تا څو نوڅه وکړه اول نو دوه کم سند لیکن ما تا تا دا خبر خودل چستا خبر تا خبر میشکم کلي وکم تا یي دی تا زدنې یری زم نو ویری د وږی مسته دا ده نه وکلي تک سلام اوبله د زمان چې کوم ته پوجو نه نیول د دینن دونه نور ډیر زیاتونه چرغ وليدي خو په سیرب د دې د وږی جنگ او فساد ونه شيږي نو کې زو پاکستان ته نو پات چې سکندر ادا نه ری خبره واورې د چا غوړقان په اړه چې قرباني ورکې بسغه ته ویلو ولما چې د باندې څه مقرر کړي سونه کس ور ټول <سؤال> من تاسو کوم دې چې کله هغه خپل ملک ته لا دې چې باچنوري توفسه تهای په مالی نه وتا راولېږي دې ته لیکي چې عوام په خپل تکلیف برداشت کړي سیارت الملک په آزاد د بادشاہان او د خپل عوامو قالب الفردس په هاني لم مه جاازل کاررن کله چې واپ شروع کاررن می دا ملو مغرریې د مشر مغریب نه تو جا مخې کو لابللهې بلاې شونو دچین باچان بچین ملک ته ملکونو ته خرون ته فحا سره مدی نه تهان او محثره وک کل ل تاغ د خرونو کوره دا سووپ دنیا ک دا چې باچهان تر شي دي چې دنیا باچ کوي لکه سلیمانه ل اسلام شو دازل کاررن شو سکندر داداخله چېدي فلمّا وصلى هر کلا چې د نو مدینه اشد محاصله سخت محاصله او کلم فلمّا اشرف على اخذها هر کلا چې ته شمز دې شو دا اورانی ول کنن نزل الیه راغد د خاتم ملک سینو سچین بچا وقاله انا رسول ملک سین ودچین بچا استاد فلمّا وصل الى الحجاب هر کلا چې ور نزدې شو دربان ته دربان چې تخبرهم خبر ورکو انه رسول مری کوسیین د د چېین د باچ ستا د مویې د د لرم د خوله اسکنندر اسکندر باچ اوته د ورتلو فعاله اسکندرربيو اسکندر پهې خبربانې خبر, خبر کوی شو دلووالی او دا یور نهلیستو فلممه د خلاصمهوا کله چې دا پرونه سلامې فوقف بين يديه ومختو ودرد فقال له اغور طويل تكلم خبرك والسخ مساله ده فقال بيت اني مامور بشكل ما لكم كل شيء الا اتكلم شيء خبر ونكم الا في خلوه المغرب تنحي كي ففتح شهر رسول خوفا انه تعالى شي خاص لدي تعالى شي خاص ده د دې استادې استادې ته لا شوه خپل شه ده يې لري د دې نه ايکونا ان ايکونا ما هو سلاح جنيد د دې شرطه سا او سلا او مكيده د نياده دوه فيه شي علا فوجدوا خاليا ان ذلك هما د له فدلث خالیته موسن فتقرب ال الملك اسکندر انه توسكرشغا فوريرا نور نزل نزده... نزل شته د اسکندر واچا قالهلو ورتهویلقالهلو ورتهویل یومال کې بچینې مکوسییم ننفس زه په خپله د چېن بچ ولوې بر رسول او زه دغاه ستا د مقع حر ته با نه کلل علممي او دا د شوم ستا مخې ته په دو وجه نه چې تو قمن سلیعاریفون ن کې سالی خون اشلاکوون که مامونو الغایلتی ده دوکینا پاکی فا اینکان قصدو که پس که چرت استا نیتی قتل زماده مرد نفاها آنا نزد دائم بین ایده کستا مخطر و اغنی که عن القتال و ده جنگ ندی تو بلکوه و ما مرتا و اس خبر و اینکان قصدو که المال او که چرت استایراد ده تی دو وجود الزماد نو فتلو کس واله کو ما غواال نه وله توجزپ او معجزمهګ نه په این موجبب که ز به در کوون تاهې ما تهتللو غ چې کو غواال فقاله کندرر نه شقادر و خاطرر تهې نه شي مه د قا تو و یو دوه منې اجازه ې یو چوکرې سبقال پس خاطر تا به کا که اگه ورطا ورطا زان پا خاطره کیا چوله فاقال اگه تو ایوه المالک یا باچا انا باینا امرینزت دو کارو کې پاس رو دو خبری زمان مختار ایما ام تقتلنی یا خو بمع ملکی نو فا یقیم احل الملکتی نو قائم ما قام باو دردی زمان دا ملکوالا غیری زمان پزیبل و خارب که استاسا با جنگی و این ترکتنی که ما پریدی نو افدی نو فی بد دادي زما ت کلي والله خلک زما دغ بما داغ چې تريدو چې تي راده لري تون چېله جملو نسبت به وکلشته خو ته خو کارون ته سته بتړ چې دا خصله فلمما سا عزل قان راه چې زو دا خبر واورې ده نو طررق میان مفكررن سریخ قکو شچ کوون کې سریخ قکلو شو پکر غور کوون ال ما پوه شو نه نه میککو سین من ځله خوکول چې دا یک دچین چین چا سرې اقل خلکوونه دی سمه ان نهه پاه سهو بیا دی سره اوچې چکو سر وچت کو قالول اوېدو من که ضی را لرم خاجو مملهکهې کاستا د ملک د ټکس شو سلاسه سین نه درې کاله کوه می او کوال پوه کوا مله جم د کامل لپره پ معجرن په یو ځلاک موش یع صبر صبر پهې نو کوم به توه ن والو سمه بعد د ذلكالې کو بیا اپس د دی توې وررکوي به تاسوکلسې نه هرکان پل سره را نیم نیم تکس به د کال کا یو کو بیابا هر کاای درې کله تو شو نیم تکس شو او کالو کو س د چین با چا ته ویل وه هلتهتلې به خیر ال په غوا د دی نورته غواي فقال اغوالله فقال قد عجبتوکا الى ذالکنو ما قبول تیا کل اماما لیدست تا دا خبر بسماتا منزولا دا فقال الاسکندر اسکندر تو الکیف یکونو حال رعیتی تا سب ای حالت تا دا عوامو استا دا ملک خلکو بعد هازا المالی المعجل پس دا دی یا نوش دا دی طور آدائی دی اماما از سر بی وکر فباتن. دا وخر دا وخر خا دا پاک صح خا قاري سر بلل چیر را وړ چ دغه ډوور چې دغه را ن تووټ راړ او کمین آین دي ول ز به دا در کومه تالت س د خپل رن نهله کوم د خلکوونه خوله نه وا ولم او کلل او زه نه کوم په دی بانې خپله اولت تاجیل د ضرر ورک د خوله زه خپله دررکو والله علا نهخور او ځ نه م پهسه باې ذستا خبر تکوم په غبان وزمو په منسکي الله بزانوم په منسکي کول شي لون غبان فخرج ملكو سين شاکرن هو تو چين بچا شکر ادا کوونکه فلم ما طلعا نهار ارکلچ سوار او خطر نو اقبل ملكو سين را کې شو د چين بچا به عشائری د خپل پوزو سره شعر جمع او شي وي دا تكسلا خالق صحف صد ما بين المشرق والمغرب ترد چې داې د مشقه او مغرب ته هم چې ونه په دار ې ډاکل دوه ډې را و هاتتو ختی او کله ل بیاهسا کې د قرنان د فونه د زل کار ح تاقانو تردي چې دغهقم د هغې بل حالا چې بس اوس موجین فون نن اسکننظرو نو غمانو ک شکاندره باچه او قوم کوم دغه چې نه ملک کوسیین چې بهشکه د چین باچه چې دی د هم د دي چې د کوو کله بين نه ما هممسیادیل فکره دا هو په منزهدي سوچوېکرې وای اضاب مېکو س جا نپې سرهچین باچ راهله سی ت جو لې په سربانې تااج فلم ما را هر کله چې د ولی د ز کار نو قاله غورله غدر ته پمه کول تهته دوک کلی زمون سپه چ کې چې سته من و دوک د کلی قاله غ لا نه نه والین ت تو لکن ځ راده لدمم اننیې ک چې سه تا ته وکې اندي لم ژنیمه کتا شولتاتا زنیمه تا ته دښه دیری دا وجیزه خطاته دی دوجم انتصر نوې ښکره او علم او پوه شي چې ان لذی بشک اغه هو غایب من جيوشه چې زما تدی غایب د لا نشته غیر موجود زما پوزنه اکثر من من دز لتی زده دی نا کمچ حاضر شوی فقال له الاسکندر اسکندر با چورتو ويل قد تربت لك جميع ما قر بل ما ما تخم ما تطریح دی کم جنیا ما قررتو علیکا کمیچ مقرر کلو پتابانی من امر الخراج در چنه تکس پبارکی مچ تکسیلو طور میتتا مابلو فلما ما رجعا من بلاد سینر کنل چدا دی چند باچا ها دم ملکونو نر آواتاشو نو ارسل له ملک سینر روالی گل دیتا دی چند باچا تحفا و اموالا کسیران دیر توفی او دیر مالونا على سبیل الهدیہ دیر پتابانی تکسو